Sim, sim, sim. empezamos xa a segunda oriña de programa en, en galego con música, con novedades con comunicación eh, precisamente falando de música temos unha peza que ten preparada aquí a nosa a compañera que está relacionada precisamente cun tema que nos queríamos darlle coñecer que é con respecto ao grupo Iglu, non? Si, sí, la canción se llama Todos Somos Átomos E, bueno, é un grupo juvenil E, sí, sí. bueno, esperamos Cambiar un poquito ¿No? el... <risas> Y ademais é importante porque resulta que Este grupo é eh, o que um, Vai a facer de teloneiro dun grupo sí, extra... De Fran Ferdinand, Frank Ferdinand en, en, en San Sebastián, Sebastián. Negra, sí. Bueno, pois, pues, escoitade como, como soa precisamente Este grupo galego bueno, pues aquí lo ponemos. Ah, va, Adiante, pois pues. Ben, pois este é o grupo Iglu que conheci, Pois será fará de telonero do concerto de Fran Ferguina en San Sebastián o vindeiro día 6 de novembro con un consunto galego pois, a banda, la Lega impulso Impulsos o pasado xoves nunha reñida final dos grupos estereotipo, Matinet, Tom Bene que foron escollidos mediante votación de internet e esta peza de música sirve para dar entrada a vida, a e a even vida ao noso incondicional amigo correspondente Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Que se parece esta este cambio radical que, que temos na música que, que nos aporta aquí a nosa ma, periodista María Rollo. Pois pues, ia dicir que damos as grazas por poñerme o día no, na música galega, non? Porque son é un grupo que non Nunca llecias a iglu. ¿no? Efectivamente. Bueno, pois pues, sabes, teloneiros nada menos que do grupo de Frank Ferdinand o, o, o día 6 de, de novembro en San Sebastián. Sí, sí, sí. Bueno... Pues, Ben, aí seguimos adiante Moitas gracias por atender a nosa chamada como sempre Como todas, cada fin de semana Moi ben, pois eh, Oxe, pois queria comenzar dando un pouco a vendida a, a dous novos dicionarios que apareceron estes días ah un, un volume foi elaborado por Xoxe Luís Entregueira, Está editado polo Instituto da Lingua Galega E máis a Real Academia Galega é o chamado dicionario de pronuncia da lingua galega bueno, recolhe a pronuncia de 47.000 palabras cunha proposta de, de pronuncia modelo é, que ten en conta pois, toda a información fonética coñecida agora sobre a lingua galega e outro é o, o do catedrático José López Díaz que é o dicionario galego-latino clásico e moderno unha obra, de, como decía, de José López é que ven de publicar o Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades. Uh -huh. eh, bueno, despois destas eh, dúas novidades literarias, pois, eh, dicir que está a punto de rematar os actos do, do, do centenario do, de, de, do ano de, de Luis Evane, non? Luís, sí, sí. Eh, bueno, entón, hai unha exposición na, na Coruña que se inaugurou, creo que, que onte e eh, que leva, pois, eh, precisamente, por título CEN PORO CEN SEUANE CEN ANOS CEN LUGARES uh -huh. Está na Fundación Caixa Galicia, na Coruña e, eh, bueno, é a outra última oportunidade que tenemos para ver a obra de, de, de Luis, Luís Seagane A obra está dividida en 100 apartados eh, da súa vida e a súa obra cun objetivo que, que ao longo de todo o percorrido pues, o espectador vaya eh, desentrañando todo o oh, que foi ese personaxe que foi oh, bueno, un artista, foi diseñador, foi, foi editor, foi jornalista Eh, digamos un, un divulgador tamén de toda a cultura galega na na emigración, a, a tarefa que fixo na emigración pois pues foi, foi enorme, non? Xunto co co, co de Xargadelos, non? Un diáspardo. Exactamente, sí. bueno, desta exposición eu hai pouco que que avin aquí en, en Pontevedra, unha exposición sobre o xuanoy, sobre todo chamoume moito a atención porque ademais Foi, creo que foi este ano o ano pasado que morreu o coengo Manuel Espiña, foi hmm. creo que este ano ainda sí. eh, entón o, a obra O Cristo Obreiro porque interesadamente todo o que xera en torno a ela, porque resulta que bueno, Manuel Espiña foi un dos primeiros eh, curas en incorporar a, a, a língua galega a, a, a, a litúrxia no? Uh -huh. Entón, pois, alá polo, polo ano setenta e cinco Cando Franco Estaba xa nas portas da, da morte Pois eh, eh, Asinar aquelas cinco condenas A pena de morte sí, en Incluso, pois, nin, uh, nin Atendeu os rogos Do, da, do papa da, De Pablo Pablo VI non? E, Entón, este cura, Manuel Espiña Pois, subiu ao púlpito Ese domingo eh, E, bueno, chamou ao crime polo seu nome Esto, troxo de graves consecuencias, foi multado con 150.000 pesetas, que daquela era moitísimo, era, era unha multa impagable. Non? E, entón, pois, chegoulle un, unha axuda do, do pintor Luis Sebane, chegoulle un dos seus cadros, que era este, o, o Cristo Obreiro, e xunto a él unha nota que decía unha mensaxe, dicía no Deus que vostede predica tamén creo eu no? eh, e bueno, esta exposición como decía eh, non sei exactamente cando, cando remata pero eh, está na, Caixa, na fundación Caixa Galicia De, da, da Coruña é no? eh, outra exposición eh, creo que moi interesante por o que lle guste o mundo da fotografía é en, en vivo no Museu de Arte Contemporánea sobre a vida de sobre a obra de, de Virxilio Vieite eh, Bértolo unha persona importantísima, interesante da nosa cultura sí, dentro sí. do mundo da, da fotografía pues, é unha persoa eh. bueno, extraordinária e parte que está aí pouco pues, no logo se descubriu a súa, a súa obra, non? Uh -huh. e que además tivo bastante relación aí con Cataluña, el contaba nunha entrevista, né? Naceu en, en Soltelo de Montes. Uh -huh. eh, bueno, as condicións económicas da súa familia pois eran Tenía unha grande necesidade. Seu pai marchou á Estados Unidos logo para Francia cando ele tiña tres meses e nunca máis o, o volveu a ver, non? Entón, ele, pois, pues, falaba de que de pequeno, tiña que ir colgando o monte, non, non, non tiña estudos, non? Os 16 anos marchou a traballar ao aeroporto de Santiago Donde cobraba un xornal de 12 pesetas das que 10 xa se lleían en pagar a, a pensión Entón, pues, pois, marchou ao Pirineo Aragonés Alí estivo traballando en, en Panticosa Donde mm. comezou, pues, pois, a facer fotos Cunha unha cámara Kodak, non? Ele dicía que Lle facía fotos aos, aos paisaxes E tamén aos, aos seus compañeiros E logo que lhes vendía, non? Uh -huh. eh, e dali marchou a San Feliu de Huixols San Feliu de Huixols eh, tiña amizade ali cunha unha empregada dun fotógrafo eh, pois revelaba polas, polas noites eh, e aí foi o seu comenzo na no mundo da, da fotografía eh, veu, a, veu como o emigrante bueno, de vacacións a súa vila eh, contaba a súa nai que era o máis golfo do lugar, porque en vez de traer cartos chegou cunha bicicleta no? eh, eh, logo trasladou-se a, a Palamós eh, incluso chegou a facer fotografías pornográficas que mandaba a Francia e eh, di que, bueno, que nunca tivo problemas con este tipo de fotos porque llegaban algunha a policía e a guarda civil, ¿no? Ah, <risa> entón era unha especie de soborno, ¿no? <risa> Pero él dedicabase máis á fotografía de bodas, ¿no? Que él... Sí, bueno, él despois, na súa bicicleta, pues desplazabase polo, pola Costa Brava, era un momento do boom do, sí, sí, do sí, turismo, non. Claro. Eh, e eh, eh, bueno, como disti pues, tamén facía sobre todo fotos de, de bodas, di que houve momentos en que facía unha boda diaria, agaso o, o martes pois pues, que, que ninguén se arriscaba uh -huh. a casar en martes, non? Xa, xa E bueno, son mm, eu teño por aquí algunas fotos así que estive vendo antes de, en, en internet, e a verdad é que son refliten moi ben toda a, a, a época en que ele viviu. Sí. Logo foi creo que fora nos, nos principios da década dos 60 cando se empezou a a facer o carné de identidade e tiña que levar unha foto non? Sí, entón sí, el xa tiña unha lambreta que sai tamén en moitas das, das fotos que el fixo uh -huh. e eh, bueno, pues adicabase a facer fotos para o, o carné de identidade e a, as bodas non? chegou a comprar un un xea daqueles xea eh, creo que era 1.500 que, sí, claro. que era para facer era un coche das noivas daquela non xa que el tiña despois da lambreta tiña un 600 pero o 600 non servía para, para levar as noivas ¿no? claro, claro, claro. É, é seguro que, que recordades tamén un, un retrato dunha velliña que ten un transistor un aparato de radio O así que parece como se o estivera abrazando, ¿no? uh -huh. porque as fotos eran tamén como se fora un, un, un documento notarial, porque seguramente pues, que lle mandaba esta foto para o, o estranxiro para que viran que o codiñeiro que recibiu pues, que comprou eh, ese, ese transistor. ¿no? E ao mesmo tempo deixa de ver tamén un pouco de, de súa edade, ¿no? na, na, na señora. Uh -huh. Eh, bueno, retratos de primeira comunión hai un dunha nena que situada no medio das berzas non? porque non lle gustaba facer retratos no interior senón que sacaba a xente a fora ou mesmo colía como escenario das súas fotografías as estradas entón iso eh, facía que o suxeito pois, estilado no centro da imaxe quedara máis resaltado provocado pola sensación de valeiro ao redor na estrada deserta non? É, é. E, e tamén eh, é moi típico de la inclusión de animais domésticos hai unha foto dunha nena eh, moi elegantemente vestida ten zapatos de tacón eh, ao mesmo tempo que cunha corda agarra a unha cabra eh, o bolso de, eh, a, coa outra agarra o bolso de vestir non? a cabra e o bolso <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> eh, <risa> os cans aparecían tamén in... e eh, eh, o tema da emigración pode ser ver tamén moi ben refletido coas co imaxes dos, daqueles coches os Chevroles, os, os Cadillas que mm. os emigrantes traían de, de América Pois pues, moitas veces diante dun de deses luxosos aigas pois pues, eh, aparecían pois pues, as, as fotos de, de todas as persoas da aldea que, se iba, que iban pasando dunha unha por diante do, do, do coche ¿no? eh... importante, importante ese traballo que, que nos estás a, a, a, a dar a coñecer é que precisamente distí que se pode ver en, en vigo no, una... sí, no museo arte contemporánea Atacando Pois, eh, ahora mesmo, non recordo se é o 14 de abril ou 24 de abril Ajá. se sei que hai, hai tempo non? Para, para poder, poder visitarlo Queta que a súa filla seguro que dá moitas pistas sí, bueno, sobre iso Seguramente que bueno, é a que está movendo todo este o tesouro que deixou o seu pai, non? Uh -huh. eh, eh, por exemplo, curioso tamén ver como as fotos que facían cos, coa roupa a roupa nova, pero que se veía que bueno, que as veces incluso pues, o melhor fora, fora enviada desde a América un, ou quedaba grande ou pequena ah. e as veces pues tiña que cortar os pés porque era a roupa nova pero os zapatos pues, eran, eran bellos, non? que sí, sí. eh, é interesante podes sacar moita información sobre a época pois da vestimenta dos, dos peiteados e todo, todo eso que, que aparece bien. non Pois un traballo extraordinario que é a máis pois son 50uenta anos non... De, de, de, de... Sí dun traballo, ou medio século de dun traballo fotográfico que, que, bueno, que representa a, a historia da sí, sí. eh, zona ¿eh? moi interesante tamén lembrei-me ahora os, as fotos eh, referentes a, a morte os, os velorios ah, son, sí, sí. son moi impactantes eh, incluso algunha vez como de, no interior non había luz suficiente pois pues, eh, paraban o, a marcha do do funeral para abrir o cadaleito e facerle mellor a foto ao morto que pues, moitas veces pues, era tamén para enviar a, a América para que visen que tal persoa faleceu entón que se podía empezar xa pues, a facer partillas o, ah. o que fora ¿no? era como, <risa> sí, antes, sí. como un documento do sí, sí, un, notarial un acta no? notarial e sí. sí, sí, sí. eh, uh -huh. eh, bueno e eh, no tema da emigración so, sobre todo hai unha foto que suponho que vos recordaredes non é, non é de Vixillo Vieite senón que é de, de Manuel Ferrol hmm. non sei se recordades aquela foto do, do, do neno eh, e o pai que é abrazado chorando é sí, sí, sí, sí, eh, unha foto tremenda de, de de Manuel, Manuel Ferrol para outro fotógrafo pois, magnífico que, dunha reportaxe que fixera para a Comisión Católica de Emigración no, no ano 57 non? Eh, decía Freixanes que esa foto de Manuel Ferrol eh, xunto con unha historia de Castelau que é o do pai do Miguelinho pois que son as que eh, refliten mellor a, a dureza da, da emigración a foto de Manuel Ferrol é, indica a saída a, a, de, a historia do pai de Miguelinho e o retorno o, o, o, o retorno da emigración moitas veces pois na, na, na pobreza non? É, na enfermidade entón pois, eh, vos parece pois, remato lendo este texto de, que citaba Freixanes de De Castelao sí, eh, pues pues claro sí. É un texto curto E eh, creo que merece a pena Pois agradecemos xe moitísimo eh, Pois adiante, cando xe parece ben eh, Día si O pai de Migueliño chegaba das Américas E o rapaz nunca había de gozo No seu traxe festeiro Migueliño sabía cos ollos pechados Como era o seu pai Pero den antes de sair da casa Botoulle unha ollada ao retrato os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban o no peiral do porto. O corazón do rapaz batía llena tábua do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado. De súpeto, avistou no de lonxe. Era o mesmo do retrato ou ainda o melhor portado. E Migueliño sentiu por el un grande amor e canto máis achegaba o americano, máis cobiza sentía o rapaz por enxelo de vicos. Ai, O americano pasou de largo sen mirar para ninguén e Migueliño deixou de querelo. Agora sí, agora sí que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz deveciase por vicalo a fartar. Tiña un porte de tanto señorío? Ai, o americano pasou de largo e nin tan siquera reparou que o seguían os olhos angurentos do neno. Migueliño escolleu así moitos pais que non o eran e a todos quixo tolamente e cando esculcaba con máis angúria fixose cargo de que un home estaba abrazando a súa nai era un home que non se parecía ao retrato un home moi flaco, metido nun traxe moi floxo un home de cera, coas orellas fora do cacho cos ollos encoveirados, tuxindo aquel si que era o pai de Migueliño. Bueno, e con esto, pois, pues, deico o próximo sábado, entón. E no sábado, pois, pues, lóxicamente, lo... veña, vamos, eh, entón, a despedirte con unha peza de música que ten preparado aquí un oso técnico. Muy ben. Hasta logo. Hasta logo.